Dis oos Kynsna 6 en Trevor Nasserse 5ster sê vir jou dat het tyd is vir Crime Time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee. En ek is William Minnick. En ek hoop, jy het een misdaadvrye week gehad. Dit is weer een week wat geken is met gewelddadige protestaksie en moorde op politiebeamtes, om nie eers van die vele ander misdaad te praat nie. Geweld het vir ons Suid-Afrikaners synoniem geraak met om in Suid-Afrika te woon. Dis hardseer, maar dis waar. Moorde en verkrachtings en gewapende roofe en transito rooftochte en aanranding ernstig en aanrading gewoon het net toegeneem en het iets geraak wat alledaags is in ons mooie land. Die skrikwekkendste is dat jy nie eers meer na een ander land toe kan vlug nie, want dit ga nie beter daar nie en het lyk wereldwijd asof daar een rasse haat onder ammel is. Dis miskien een teken van die tye waarin ons lewe. Dit lyk rechtig asof die duivel los is onder die mense. Selfs vandag woes ek hoor, dat daar hier in die Weskes, uh, drie politiebeamtes gearresteer is, en aangehou word vir korruptie. En daar wil ek dalk saamstem met ons eerbare minister, minister Bekie Tjeli, wat gesê het, dat dit nie poliesmanne is wat korrupt is nie. Dit is wel kriminele wat in die politie werk en in die politie werkzaam is. Maar dat ware politiemanne nie korup is en misdade is sal pleeg nie. En ek sal met hom daar saamstem. Want die ware politieman wat die politieman in sy hart is, sal nie homself betrokke maak met misdaad nie. Nou op daarie nood is het tyd vir vir mysiek An expeal for you for 21 pilots with Heathens and little wayne with sucker for pain and grace with you don't own me. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sound. people who have rooms of people that they love one day, docked away, just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades, you love another psychopath sitting next to you, you love another murderer sitting next to you, you think gotta get there sitting next to you, but after all I said, please don't <laughs> outside is very well they say newcommas have a certain smell yeah trust issues not to mention. they saying they can smell your intentions you loving on the freak show sitting next to you you left some weird people sitting next to you you think I did not get here sitting next to you but after all I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 in my home.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 Up, I know what up, I know what up, I torture you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 No Never going slow, we pick up the, up the pace This is what we wanted from a young age, young age. No emotion, that's what business is Businesses. Lord have mercy on I the witnesses I take my hand through the flames I told you, you, I'm just a sucker for pain More pain, got me begging, begging, begging, begging, begging, begging. Got me begging, begging, begging, begging, begging, for pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging, you don't own me. You don't own me. Well, let's go. But I'm Gerald, yeah. and I can always have just what I want.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 Must be Don't tell me what to do And don't tell me what to say Please, when I go out with you Don't put me on display Re really, really, really, really, really, though, though. Honestly, I get bored of basic no. She's the baddest trait of vicious Texting her and asking her if she's alone Or sent some, sent some She said no What? Well, goddamn, damn So come over and see it for yourself Never asking for your help Independent woman, she for the show no nah She's the one Smoke with her until the ah. Stand up until we see the sun about us ever where she do it better than I ever seen it done yeah. Yeah. Never fall she never alone That's when she told me she never, ever, ever, ever gonna be on Ah Somebody like me before nah, nah, nah, nah, nah, nah, don't own me. that was 21 pilots met heathens and little Wayne met sucker for pain and Grace met you don't own me, and it was William Minnoch met crime time waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee. Voor die breek het ek met jou gepraat oor die geweld wat so toeneem in ons land en dan ook wereldwijd. Daarom gaan ek met jou vanavond oor een onderwerp praat, wat my warm om die boorkie maak en ook meeste landsburgers rooi laat sien. En dit is die machtsvergrijpe van sekere politiebeamtes en wetstoepassers soos provinciale verkeer en municipale verkeer en dan metropolitie. En dan vooral hoe hierdie magsvergrype uh, saamloop met die met gesinsgeweld want het is per van rekening Augustus maand en dit is vroue maand so gewoonlik is die vrouwe, die slagoffers van hierdie geweldstipe misdade wanneer het in gesinsgewand plaasvind maar selfs die wetstoepassers en polisiebeamptes wat vroulik is bramaaklik self skuldig daaraan om per ty keer van hierdie uh, goeders te pleeg om die gesinsgeweld in hulle eie huise. Want politiebeamtes en wetstoepassers kom in die dagelikse tyd in aanraking met hierdie gesinsgeweld en per ty keer reageer hulle juist op een negatieve manier daarop wanneer hulle by die huis kom. So daarom gaan ek vanavond praat oor juist die politievergrijpe, Uh, en dan vooral wat dit te doen het met gesinsgeweld. Nou, corruptie en ander machtsvergrijpe het ook deel van ons samenleving geword. Dit is amper asof dit so moet wees, en dit is verkeerd. Die gemeenskap het so baie macht in die handen van politiebeamtes en wetstoepassers gesit, en gehoopt dat hulle dit met die nodige ontzag sou behandel. Onthou met groot mag, om groot verantwoordelikheid soos Peter Parker of soos ons om beter ken Spider-Man sy voor oom vir hom gesê het net voor die oom vermoor is nou ongelukkig voel alle wetstoepassers nie so nie hulle glo met groot mag kom net meer kanse om korrupt te wees en om hulle skuldig te maak aan mags vergrype die hardseer daarvan is dat die meeste politiebeamtes en wetstoepassers nie sleg en korrupt is nie maar dat hulle dier die hankievol slechtes beinvloed word, maar dit maak nie die machtsvergrype reg nie. As ons ek baie keer sê, dis nie al die politiebeamtes en wetstoepassers en verkeersbeamtes wat slecht en korip is nie. Dit is slecht so'n hankievol wat die hele groep laat slecht lyk. Like. En een mens is ook maar eerder geneig om die negatieve van mense te gloe, as om te gaan en te sê daar die persoon is goed of om na die goeie te kyk, al die goeies te kyk wat gedoen word elke dag en as een mens gaan kyk, daar is baie politiebeamtes en wetstoepassers wat die rechte en goeie werk doen as een mens het gaan kyk, jy het veilig vandag by jou huis gekom en dis as gevolg van die werk van een politiebeamte of een verkeersbeamte wat die paie veilig hou het jou huis is dalk nie vandag ingebreek nie en dit was dalk van die goeie werk van die politiebeamte of verkeersbeamte, wat dalk een sigtbare patrollie gedoen het, of een padblokkade gestaan het, wat hun misdadiger laat besluit het, om eerder nie misdaad te pleeg nie. En dan natuurlijk ook die feit, dat jy nie vermoor is of verkracht is nie. Alles is die werke van politiebeamtes. En dan is ons baie gauw, of ek is baie gauw om vir mense aantal en te sê, hulle moet psalm 91 lees, En uh, daarin pas al om 91 praat hulle van die engele wat aangestel sal word aangaande jou. Baie keer draad daar die engele blauwe uniforms. Neren staan het daar dat het wel engele sal wees uit die jimmel uitneem. Daar die engele wat oor jou aangestel is en na jou kyk vanavond as jy slaap, sonder dat jy dit weet, rai rond in voertuige, kruik koud, vrees dat hulle dag doodgemaak kan word uit die uitvoering van hulle pluchte en kry ook patie keer warm in die somer. Daardie engele wat blauw dra, wat jy so gauw is om te gloe, net die slegste is, dit is daardie engele wat sal in een huis instorm of nie sal skroom om sy leven op te offer om joune te red nie, al ken hy jou glad nie. Iets om een bykie aan te dink. Nou soos ek svoer gesê het, dat die gemeenskap groot mag in die hande van die politie en ander wetstoepassers gesit het, om wet en orde te handhaf. Dit is die rede waarom daar die mag in hulle hande gesit is. Dit is om dood eenvoudig wet en orde te handhaf. Die politiebeamtes en wetstoepassers word ook kaartblaans gegee oor wat ter wette hulle wil policeer en wanneer hulle dit wil doen, het hoe hulle dit wil policeer en tegen wie hulle dit wil policeer. Hier die mag en autoriteit wat aan hulle verleen is, maak baie dieren oop vir magsvergrijpe en korruptie. Partijpolitiebeamtes sien hulle self later nie meer as toepassers van die metwet nie, maar as die wet homself Uh, ek persoonlik noem dit die Judge Dredd syndroom, waar Dr Judge Dredd se I am the law meer hulle lees raak en hulle levensweise raak. Daar die politiebeamtes of wetstoepassers gloe later dat hy die wet is. Wat hy sê is wet, wat hy doen is wet, en hy kan niks verkeerd doen nie. Dit word dan ook dikvuls dier die wetstoepassers en politiebeamtes aan hulle slagoffers gesê dat het totaal binnen hulle recht is om jou van jou reg tot veiligheid of sekreteit te ontneem en onkundigheid aangaande die wet dier meeste landsburgers laat hierdie gedrag toe. Nou kom ons kyk een bekie na een voorbeeld. Jy gaan stop by een winkel of by een winkelcentrum en jy sien in verkeersvoertuig of een politievoertuig wat sommer daar op die gestreemde parkering parkeer. Nou, deze had allemaal moe cellfone, hulle is baie vinnig om een cellfone uit te plik, en hulle neem een foto, en dan as die politieman of wetstoepasser daar uitkom, dan is hy kwaad, omdat daar nou een foto geneem is, omdat hy op hun gestreemde persoon sy parkering gestaan het. Nou, uit die aard van die saak is dit verkeerd, want daar kan een gestreemde persoon kom, wat dit kan gebruik. Nou kan hy nie, want daar staan een wetstoepassingsvoertuig of een politievoertuig in daar die parkering. As het is dat daar die politiebeamte of verkeersbeamte of wetstoepasser gewoon een winkel ingegaan het om inkopies te doen of wat ook al, en hy daar geparkeer om wat hy te lui of te sleg is om een bykie verder te loop, voel ek moet hy aangeklaar word en moet hy self ook dan in kaarkie kry of sy wielen moet vastgebouwd word. Maar, as dit is dat hy daar gestop het, omdat iemand sy hulp dringend nodig gehad het in die winkel, omdat daar dalke gewapende roof was, en hy moes uitspring om mensens sy levens te gaan red, maak dit een ander saak. Soe partijkeer is dit geoorloof vir hun politiebeamte of hun wetstoepasser, om ons klein reels te oortreeën, om so sy werk te kan doen. Soos ook by voorbeeld, uh, mense mag nie met een cellfoon rui in sy voertuig, terwijl hy bestuur op 'n cellfoon praat nie. Maar, min lede van die publiek weet, dat politiemanne en uh, verkeersbeamtes, word volgens die padverkeerswet van vandaar die reel. Een aandienst politiebeamte of verkeersbeamte mag, met een cellfoon ten sy oor, bestuur en ry. want die rede hoekom hy op daar die cellfoon praat, is dat, dat hy baie belangrike inlichting kry, om juis oor misdaad. So daar is baie keer reels en regulaties wat dier hyn politiebeamte of wetsopasser wettig oortree mag word, in sekere omstandighede. Maar gewoonlik is die publiek onkundig daar oor, en weet hulle nie als wat hulle moet doen nie. En daarom noo ek jou uit, gaan een bykie, gaan op die internet, en gaan lees die padverkeerswet. Gaan lees enige wet, wat vir jou een probleem is, en bemachtig jou met kennis. Dit is wel so, dat een politiebeamte, wel jou van tyd tot tyd van jou grondwettelike rechte, wettig kan ontneem, maar in ware trotse politiebeamte sal dit met die nodige versichtigheid en omsichtigheid doen. Met ander woorde, een politiebeamte mag jou arresteer as jy een misdaad of vir vermeende misdaad gepleeg het. Maar in een ware politieman sal dit nie sommer net likraak doen, omdat hy dit kan doen nie. Hy sal versichtig die feite omsichtig oor opweeg om te sien is dit werkelijk nodig om jou te arresteer en hy sê het met die nodige omzichtigheid en respect ook doen. Die publiek is het gauw om te vergeet dat een politieman of wetstoepasser of verkeersbeamte is wel daar om sy werk te doen. So dat as jy omgaan belemmer of keer of probeer om nie gearresteer te word nie, dan kan daar dalke strieweling ontstaan, want die politieman het ook die recht om jou met die nodige geweld te arresteer en weer eens die publiek baie vindig om die cellfone uit te plik en om die feite te verdraai om die politiebeamte te probeer om die moeilijkheid te kry en dan later, dan word daar onderzoek gedoen en het word gevind dat die politiebeamte heel korek opgetreed maar dit word nooit in die media blootgele nie daar die manse eer en waardigheid word nooit nooit in die media herstel nie en dit is ook hardseer Die corruptus sal echter aangeseen die politiebeamte gewoonlik meer kundig is aangaande die wet en dis precies weet wat om te sê of te doen wanneer een slagoffer gaan kla of een kriminele saak maak. Aanklaars is ook baie keer meer versichtig om wetstoepassers en politiebeamtes te vervolg. Nou kan jy indink as een vrou getrouwd is met die politiebeamte en hy rand daar by aan. Sy gaan met baie goeie bewijse hee om haar man aangeklaar te kry. Dit later ook baie keer meer uitgelever voel. So denk net aan jou self. Daar die politiebeamte of verkeersbeamte is baie meer kundig oor die wet as die meeste mense. En meeste mense besef nie dat een politiebeamte of een verkeersbeamte wel kindig is oor die wet nie. Baie meer politiebeamte is, ek wil amper sê meer as 80% het rechtsgrade, en die geld vir verkeersbeamte is. So wanneer so'n vrou gaan kla by die hof, gaan sy baie goeie bewijse moet voorle, want daar die wetstoepasser gaan precies weet hoe om haar verklaring aan te val in die hof, hy gaan precies weet wat om te sê en wat om te doen om onskuldig daar uit te stap. En baie van hulle is baie keer Ek sê slimmer as procureurs of advokate nie, maar miskien het net so baie ervaring soos procureurs of advokate, wat het baie, baie moeilik maak om jy sylke sake aan te kla, en weer eens, een mens kan dink hoe uitgelever soe hun vrou moet voel wanneer soe iets gebeur. Nou op daardie nood is het weer tyd vir mysiek breek, en ek speel vir jou vir Skylar Grey met Rick Havok in Panic met hulle weergave van Queen's Bohemian Rhapsody. Yeah, they call me a menace, they say that I'm cursed. But something about me is making them jealous, so listen and learn I heard them like cattle, cause I'm surrounded by cowards And I don't give a fuck when I walk into battle, and that's why I got all the power I'm what you wanna be, ain't no one ahead of me All of my enemies made the decision, is better to follow me I make no apologies, all of my sins I would repeat And I repeat, cause I'ma leave me till the death of me oh, yeah. I guess now you feel the only reason that I'm here Is to wreak havoc. But you plan that I'll change it Maybe one day But tomorrow I'll be back at it Cause die hard I'll be hard We live fast, we die hard Call against me, oh die hard. Die hard. Then hit it again stay out the context Ain't become like a Spooncex Ain't seen me tick like a Rolex Cause I'm keeping a nuclear conscience like an atom bomb. In the world where there is complex Hate that you need me Wanna destroy me But you you You're gonna deploy me in let you go Gotta mia mama mia Skyler Grey met Reek Havoc en Panic sy weergawe van Queen sy Bohemian Rhapsody en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou blik op die misdaad wereld gee Voor die muziek het ek gepraat oor die machtsvergrijpe van politiebeamtes en wetstoepassers Het gepraat oor die groot hoeveelheid mag wat in die lede se hande geplaas is dier die gemeenskap om wet en orde te handhaf Nou gaan ek kyk na die forme van hierdie vergreipe, hoe gaan een politiebeamte te werke te werk of een verkeersbeamte te werk om hierdie vergreipe te pleeg. En om hiermee onthou, ek het gedoen uit die oogpunt van gesinsgeweld. Net omvindig wie hierdie te verfris die gesinsgeweldwet beteken nie noodwendig dat een persoon, een man of een vrou getrouwd moet wees nie, Hulle kan ook net in een saamwoon verhouding wees, en selfs as een man, een vrou, of een vrouwe man, deesdaas die vrouw ons moos geemancipeerd, uh, vir een afspraak uitgegaan het, dan val hulle onder die gesinsgeweld wet. En dan moet ons net ook onthou, dat het nie net politiemanne en wetstoepassers, wat mannelik is, wat hulle selfskuldig maak aan gesinsgeweld nie is ook die vrouwelike lede wat hulle selfs dikwils skuldig maak aan hierdie gesinsgeweld, want hulle leef in die selfde wereld as hierdie politie of verkeers beampt is. So kom ons gaan kyk, die eerste manier hoe hulle dit doen, is die politie teenwoordigheid. Nou is die professionele hoedanigheid, wanneer hy nou sy werk doen, sal die volgende gebeur, Politiebeamtes word geleer om in oorra van beheer uit te straal. Hulle word geskool van die begin af, dat as jy goed lyk, voel jy goed. As jy vol selvertrouwe lyk en voorkom, gaan mense jou sien en ervaar as iemand vol selvertrouwe. Nou, baie politiebeamtes en wetstoepassers sal erken dat hulle veranderd wanneer hulle uniform en die toerusting van die politiebeamte of wets aantrek. En hoe kan dit dan nou ook anders wees? wat jy draan vierwapen, jy het boeie en een knippel, en jou uniform verteen woorde gesag en autoriteit. Jy word door jou opleier geleer, en dit word letterlik in jou ingedrul, dat jy trots moet wees op die uniform en kentekens van jou uniform en persoonlijkheidsverandering vind plaas, as jy daar die uniform aan het, met al sy bijbehore. Want dan is jy in beheer, en moet jy so voorkom. Al is jy bewus daarvan, dat jy daak nie levende gaan terugkom huis toe nie, moet jy self versekert voorkom. Al weet jy nie altyd wat om te sê of te doen nie, moet jy self versekert voorkom. En die publiek verwacht van jou, om al die antwoorde te hee. Ek sê altyd, een politiebeamte is een van die slimste mense ter wereld, want jy moet letterlijk die antwoord op al sê. Jy sal verbaas dan as jy moet weet, waar die publiek die politie als skakel. Um, politiebeamtes moes selfs al vrouwens wat, kaal in een bad le, omdat haar toon in die warmwaterkraan vast sit, haar toon gaan daar verlos, hulle roep nie, een ambulansman of een dokter, of selfs een loodgieter vir daar die werke nie, al die werke word uitgesit, vir hun politiebeamte, onder die politiebeamte sit hulle self, die grappie dat, selfs die pastoor of die dominee, wanneer hy in die moeilikheid is, dan roep hy nie die heren aan nie, hy bel die politie, om hom te kom help. Maar, wanneer dit nou persoonlijk is, wanneer hy hier die mach wat aan hom toegekend word, vergryp, sal een politiebeamte die volgende doen, of een wetstoepasser. Een politiebeamte of wetstoepasser, intimideer sy slagoffer, dier een of meer van die volgende te doen. Sy eenvoudige teenwoordigheid, dier net daar te staan in sy uniform, met sy hand op sy vierwapen. Denk in jou kop, hoe gaan dit lyk? Daar staan een polisiebeamte, sy hand op sy vierwapen, en hoe staan meeste polisiebeamtes? Hy gaan met sy hande op sy heepen staan, en dis waar sy vierwapen gedra word. So alreeds lyk dit intimiderend. En daarmee ook denk, meeste polismanne is gespierde manne, en straal nog daar die sin van autoriteit uit. Ja, daar is baie polisiebeamtes verdag, wat oorgewig is maar daar is nog politiebeamtes wat baie nekies in hulle uniform lyk. Nou deur vir die persoon die kyk te gee en om of haar te laat blyk dat hy alles weet waarmee daar die persoon bezig is en wat hy doen en met wie hy of sy dit doen. Dier sy slagoffer te laat verstaan dat hy om kan dophou en dat hy enige tyd, tydig of ontydig, net daar te kan opdaag waar sy slagoffer is. Of, dier by sy slagoffer sy huis voorbij te rui, sommer verskye kere tydens sy dienstheid. En dit is iets wat byie politiebeamte of verkeersbeamte sal doen. Hy sal daar by die huis voorbij rui en sorg dat die man sien of die vrou sien, hier rui hy verby. net om om te intimideer. Een ander manier om dit te doen is voorle dienste. Nou in sy professionele werk, wanneer die polisiebeamte en verdachte geidentificeer het, sal hy voorleid dienst doen, om die verdachte dop te hou, en meer te leer van sy kriminele activiteite. Dit behel soms, om vir baie lang tyde in ongemakkelike posities of plekke te sit, om die verdachte dop te hou. Hy moet kouwe of hitte of reen of wind, en selfs honger en dorst trotsier. Hy moet selfs, betek hier maar vergeet om toilet te gaan, en dit selfs inhoud, om sy doel te bereik. Nou persoonlik, wanneer hy dit vergrijp, wanneer politiebeamte jou wil terroriseer door jou dop te hou, of dan voorleid en sy dit doen, sal hy sy slagoffer laat weet dat hy dit doen, door te sorg dat sy slagoffer sien hoe hy om dop hou. Hy sal verere voor sy huis, werksplek, gymnasium of restaurant sit, en om dophou. Op daardie weise weet hy wat sy slagofferse bewegings is, en met wie hy contact maak en wat sy routine is, en kan hy maklik inbreek maak op sy lewe. Hy kan selfs so ver gaan om in sy slagofferse huis in te breek, of om af te daar te sit, of om sy e-post te lees of selfs sy bewegings doptrou, dier apps wat sy selfoon opspoor. Hy kan kameras in sy huis installeer en volg apparate op sy voertuig sit en sovoorts. Dit klink soos iets uit die fliek, maar die werkelijkheid is betekker baie erger as fiksie. En onthou, die skrywers van fiksie, waar het hulle al hulle idees vandaan gekry? Dit stories wat hulle hoor van werklike gebeur wat gebeur het. Dan inlichting in sy professionele werk. Die spreekwoord sê, kennis is mag Het is baie waar, vooral voor een politiebeamte en wetstoepasser. Inlichting is die levensbloed waarmee julle werk doen. Sonder inlichting oor kriminele activiteite of vermeende kriminele activiteite kan geen politieman of wetstoepasser sy werk behoorlijk doen nie. Politiemanne en wetstoepassers het ook toegang tot verskye databasisse om inlichting te kry en dan dus toegang te hee om jou id nommer, woonadres, geboortedatum, kriminele rekord, die hoeveelheid en maak en kleer van motors wat jy besit en Met genoeg klaring kan hy selfs sien wat jou kredietrekord is en hoeveel geld jy in die bank het en waar jy oor als bank. En jy sal nie geloo hoe makkelijk dit is vir een politiebeamte of wetstoepasser om sy hande op sylke inlichting te plaasneem. As hy het gebruik vir die rechte doel, is het een onmisbare deel van misdaad, bekamping en onderzoek. En al het daar die politiebeamte of verkeersbeamte nie die nodige klaring om daar die inlichting te kry nie, het hy maar sy collega's wat die klaring het om daar die inlichting te kry. En daar is maar soe kode onderwets toepassers en politiebeamtes dat ons mekaar altyd help en uh, Een persoon hoef net te vraag en iemand sal daar die inlichting vir hom in die hande kan kry. Nou persoonlik, wanneer hy dit vergryp, om ‘n voertuigse registratie nommer te toets, om een afspraak met een prachtige dame te kry, is nie ongewoon nie. Maar door daar die registratie nommer kan, kan hy ook inlichting kry, soos haar ID nommer, haar adres, telefoon nommer, hevelik status, vorige kerels en sovoors. As dit vir die verkeerde doeleindes gebruik word, kan dit katastrofies wees vir die arme slagoffer. Die slagofferse lewe kan letterlik in een nachtmerrie verander. Met daar die inlichting wat so verkry word, kan die politiebeamte of wetstoepasser letterlik alles van jou weet en weet waar jou swakplekke is en kan selfs jou bewegingsvoorspel. Hy kan ook jou lewe moeilik maak dier vals inlichting na een poliestasie deur te skakel dat daar er dalk dwellings of vierwapens enzovoorts in jou voertuig vervoer word. Dit sal tot gevolg hee, dat je afgetrek en jou voertuig deersoek word. Dit kan jou reputatieskade aandoen en is een onnodige inbreek wat gemaakt word op jou privaatheid. Dan een ander hulpmiddel wat die politie gebruik is ondervraging. In sy professionele leven, ondervraging is net nog een manier om achter die waarheid te kom. Recruite word geleer hoe om ondervraging correct te doen. Daar word vooral gelet na lichaamstaal en ook word geluister na wat nie gesê word nie. Daar is baie forme van ondervraging en verdachtes en getuies word op verskillende wijsers ondervraag. Jy kan dit vir jouself indink. Een mens gaan moeten getuie op een baie sachter manier werk. Op klaar of klaaster van een saak gaan jy ondervraag op een baie sachter, meer sympathieke manier. Maar met die verdachte gaan jy nie so sympathiek en sacht wees nie. En gaan jou ondervragingstechniek baie, baie verander. Nou my ginsteling methode van ondervraging is kognitieve ondervraging. En ek gebruik dit dageliks om te sien wanneer mense vir my lieg. Wanneer jy kognitieve ondervraging doen, betekent dit dat jy werkelijk in levendige mense leenverklikker is. En hiersteen jy op lichaamstaal en vooral hoe iets gesê word of nie gesê word nie. Soos by voorbeeld. En nou kan die man en vrou ons a bykele oor spits. Jy gaan nou soms ook sien wanneer iemand vir jou een leen vertel. Soos by voorbeeld. As jy na een persoon sal kyk, kyk na sy oe. As ek vir jou gaan vraag, Gister aand, wat het jy vir aandete gehad? Wanneer jy gaan denk aan een voorval wat plaasgevind het, en jy gaan terugdenk oor wat jy geëet het, gaan jy jou oe na boe beweeg en na links rool terwyl jy dink na wat jy geëet het, of wat die antwoord is, iets wat wel gebeur het, wat jy ervaard het. Maar, wanneer jy lieg, wanneer jy gaan iets uitdink, oor wat jy sou geëet het, of wat iemand sou dink jy geëet het, maar wat jy nie werkelijk geëet het, die, sal jy oor na boekyk en na rol. terwyl jy nou uitdink oor wat jy gedoen het. En dit is maar net een van baie maniere, want een mens gaan ook luister na precies wat 'n persoon sê, en een mens gaan ook luister na precies wat een persoon nie sê nie. Soos bijvoorbeeld, as ‘n man by die poliestasie aankom, en hy sal bijvoorbeeld sy vrou as vermis aanmeld, onmiddellik gaan jy londreik as hy praat van haar en sy en hy noem haar nie, op haar voornaam nie. Want as jy langer met hom praat en hy hou aan om dit te doen, dan gaan jy later besef, maar hierdie man weet reeds dat sy vrou oorlede is. Hy weet precies waar sy is en dat sy nie meer levendig is. Hy. Want die taal gebruik, wat hy gebruik probeer hy om distansieer van sy vrou en hy sien haar nie meer as een levendige weese of een levendige mens nie. Maar as hy op haar naam noem en Jy gaan dan achterkom dat daar die persoon is werkelijk in sy hart geloo dat sy vrou nog levendig is. Dan kan jy maar weet, die kans is goed dat hy haar niks aangedoen het heen. Maar kognitieve ondervraging is een baie in diepte studie en hang van baie meer goed af. Maar as jy dit een bykie naspere na lees, kan die mens baie vinnig achterkom wanneer mense nie geloof die volle waarheid met jou praat nie. Jy kan selfs later precies vir die persoon sê, in die story wat jy vertel het, het jy daar, daar en daar die waarheid gepraat, maar op hierdie punt en daardie punt het jy gejok, het jy nie die waarheid gepraat nie. Dit is hoe goed jy kan raak. Nou persoonlik, wanneer jy daar die mag of kennis misbruik, nou hierdie ontvragingstechnieke word gebruik om jou vrou of levensmaat of slagoffer te oordonder en om hom of haar op hulle leens te wees. Dit kan sê nie tergend wees vir die slagoffer, en soms doen die politiebeamte of wetstoepasser dit onwetend of onbewustelik, want wetstoepassing of politiehering is nie in werk nie, dit is wie en wat jy as persoon is, want jy doen het heel dag en al dag, so jy doen het later onwetend, jy begin later onwetend kyk na hoe mense jou antwoord, wat hulle sê, en wat hulle nie sê nie. Een ander techniek wat hulle gebruik, is manipulasie. Nou, as politiebeamte word jy geleer, om baie maklik hun leen te vertel, of jouself voor te doen, as iemand wie jy nie is nie, juis om te kan infiltreer by n kriminele netwerk, om inlichting te kry, en daar die netwerk bloot te lewe. So dit raak later vir jou een uitdaging om suksesvol te kan lieg of jou selfs suksesvol te kan voordoen as iemand anders. En dan gebruik jy dit ook by die huis, om leens te vertel en jou voor te doen as iemand wie jy nie is nie. So die vraag is, wat om te doen as jy voel dat een wetstoepasser of politiebeamte sy of haar mag misbruik. Die eerste wat jy doen is, ga na sy of haar bevelvoeder en stel die situasie aan hom. As dit nie werk nie, maak een kriminele saak of ga na die hove vir beskerming, soos byvoorbeeld beskermingsbevele. Klaar by o of i -Pit. dit is die onafhankelike onderzoekdienst wat juist klachtes teen politie en wetstoepassers onderzoek. En as hulle jou nie helpie, dan gaan kla jy by die ombudsman van die politie so dat jy hulp kan kry. Politiebeamtes word baie selde aangeklaar en skil afbevind, maar dit gebeur wel. Maar ek gaan jy nou uitdaag vanavond. Soos ek gesê het nie, alle politiebeamtes is slecht nie. En politiebeamtes het die manier om 'n persoon ongemakkelijk te laat voel. Denk byvoel, as jy in jou voertuig rij, jy het niks verkeerd gedoen en ewerskielik sien jy een politievoertuig achter jou of een verkeersvoertuig achter jou. Onmiddellik begin jy kyk, wat is fout, wat het ek gedoen, is my sitpekgordel aan, en jy voel ongemakkelijk, dis is om na die hoofdse kantoor toegeroep te word. Nou kom ek daag jou uit, kyk of jy in die volgende week een politiebeamte ongemakkelijk kan laat voel. Politiebeamtes is net mense, en politiebeamtes word so geleer, en die raak so gewoende aan, om net slecht gesê te word. Slecht gesê te word dier hulle meerdere is, slecht gesê te word dier die publiek. So, dit raak later iets alledaags. So ek daag jou uit. Gaan stop in die weke politiebeamte. Stap na hom toe en sê vir hom, baie dankie vir die werk wat jy wel doen. En kyk hoe ongemakkelijk raak hy, want die politiebeamte gewoonlik weet nie, hoe om so'n situasie te hanteer nie. Nou op die noot het my tyd uitgeloop, en moet ek tot ziens sê, tot volgende woensdagavond om 6 uur, waar ek met Crime Time, vir jou een blik op die misdaad wereld gaan gee, en dan weer saterdagochend tussen 8 en 9 met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweek so ontspanningsaktiviteite te beplan. Ek gaan uitspeel met Depeche Mode so walking in my shoes so voordat jy net een oordeel vel oor iemand of oor iemandse lewe, gaan loop een bykie in sy skoene. Tot ziens, tot die volgende keer en geniet jou week.